Розділ другий. Вермахт. Двадцять залізних. Рень і Завгородній. Вийдіть з класу. Скоро ви корову на урок приведете. Зривщики дисципліни. Порушуєте мені навчальний процес. Я на вас директору скаржитись буду. Галина Сидорівна вся ж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. Ми покірно потиліжилися за двері. У коридорі Ява розтебнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і заметляв хвостом, ніби нічого не сталося. же ж до докірливо сказав йому Ява. «Не міг помовчати! Не тебе ж питали, а Павлушу, чого вискочив, як пилипсько напель?" Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи ні. І звичкою штовхнув Яву. Підказу умовляв. І тут Собакевич, що сидів у Яви за пазухою, вистромив через розстебнений комір голову і на весь клас. У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась. Кому приємно, що на нього гавкали. Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати. «Нічого, переживем», – сказав Ява. «Не могли ж ми його лишити на щоб знову хтось у криницю вкинув?» Вже виходячи на двір, я побачив на табуретці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою. «Хай учаться, як такі розумні!» – підморгнув Яві. «Не треба їм перерви, Обійдеться. «Молодчинка!» – похвалив мене Ява. І наче хто кухель теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях. Нечасто мене Ява хвалить. Ми хаміль-хамілі в кущі бускові за школою. У самісіньку гущину забрались аж під стіну сарая. Темно тут, затишно, надійне місце». Хай тепер найдуть, а то паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуться. Хі-хі, без дзвоника вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник – основна річ, сказав я, виймаєш із-під сорочки шкільне калатало. Це ти красиво придумав, молодчинка, мовив Ява і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав, він звик усе сам придумувати знаєш що?» – стрепанувся він раптом «Ми його собакевичу на шию привісимо, а?» «Старова», – сказав я «Хоча не второпав, для чого це треба Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово Він же мене хвалив «У тебе немає якоїсь шворки або що?» – спитав Ява Кинувся я по кишенях «Нема?» «Чорт, і в мене нема! Слухай, а давай пасок?» Отакі. А штани? Тож не на зовсім. Рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на шлиці, я б хіба... Поза як я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і я воловко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї. Здорово. От здорово ми придумали. Повторював він. І раптом... Раптом за стіною сарая ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про собакевича, про все на світі. Сарай-то був уже не шкільний, просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у тій зарості бузку. Сарай належав дядькові Бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок. Розмовляли Бурмило і Книж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули. До нас долинали тільки уривки розмови. Воно-то, конечно, так, але... За те подаруночок матимеш від німців, хіба ж такий? На десять років буде. Ге-ге. <гум> Вермахт щедрий. А що ж, конечно. Має бути, двадцять залізних, точно, а якість бронебійна, раз і нету. Будьмо. Чути деньки цклянок, мабуть, книжки бурмило випивають. Купимо в Києві що треба, і за діло. Сам не можеш? Якби я мав час і якби плавав так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся. Бурмило щось прохарамкав, ми не розібрали ні слова. Ах, хрест на хрест, треба хапати момент, а ти. Це ж так удачно, що мене посилають з цієї екскурсії шкільною. Ну, гаразд, завербував. Тільки ж нікому, нікому. Жодній живій душі, бо як довідаються. Щоб я бога не бачив, що я маленький, це ж таке діло. Ну, до завтра. І все. Запанувала тиша. Певно, книж і бурмило вийшли з сарая. «Ми перезернулися. Не знаю, які були очі в мене, але явині очі горіли і світилися, як у хорта. А що, ходів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову?» «Га!» – роззявив рота Ява. «Га!» – роззявив рота Ява. Але нічого більше вимовити ми не встигли, бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от. На вкарачках, по собачому, ми швидко подряпалися крізь гущину і виструмили з кущів голови. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич. Метляючись на шиї, в нього деренча заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, ворогом висипали з класів учні. З вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі. На ганку з'явилася Галина Сидорівна. «Хуліганство! Неподобство! Порушення навчального процесу!» – загукала вона. З-за рогу вибігла баба Маруся. Вгледівшись Собакевича, вдарила руками об поле, кинулася за ним, отбирати дзвоник. «Собакевич навтіки?» «І куди ж ви думаєте?» «До нас, у кущі!» Ми з Явою вмить розвернулись і так само на вкарачках чкурнули назад у гущавину до сарая. Причому, якщо Ява рачкував нормально, на чотирьох, то я на трьох, як собача з перебитою лапою. Мені ж доводилося однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулися до стіни сарая. Далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче, і от уже Собакевич з розгону ткнувся носом явів щоку. Що ж, він був невинен. В кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників? За якусь мить кущі над нами розчахнулися, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. Ага, переможно вигукнула вона, от хто все це влаштував? За бабами Русиної голови з'явилась голова Галини Сидорівни. Крижаним металевим голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем рубає. «Так, ясно. На екскурсію до Києва завтра вони не їдуть».